Порушення зору Око людини з ідеальним зором Добре фокусується і на далеких, і на близьких предметах Але багато людей добре бачать удалину Але погано розрізняють букви у книзі Це порушення зору називається далекозорістю При короткозорості навпаки Людина чітко бачить перед собою А віддалені предмети, як у тумані Обидві ці вади зору пов'язані з тим, що кришталик не здатний сфокусувати зображення на сітківці. Воно виявляється розмитим. При короткозорості або далекозорості лікарі рекомендують носити спеціальні окуляри або контактні лінзи. З їхньою допомогою людина з порушеним зором може бачити так само добре, як здорова. У багатьох людей далекозорість розвивається з віком. Рухами ока керують шість очних м'язів. Ці м'язи одним кінцем прикріплені до очниці, а іншим – до очного яблука. Зазвичай м'язи обох очей діють узгоджено, і тому очі спрямовані в ту саму точку. Але в деяких людей рухи одного ока не пов'язані з рухами іншого. Таке порушення зору називають косоокістю. Очі людини хворої на косоокість, спрямовані в різні боки. Добре бачить при цьому тільки одне око. Хворих косоокістю лікують, їм виписують спеціальні окуляри. Є порушення зору дальтонізм, при якому людина може прийняти один колір за інший, сплутати зелений і червоний кольори. Слово дальтонізм утворене від імені англійського вченого Джона Дальтона. Він сам не міг розрізняти деякі кольори і першим описав цю особливість свого зору. У чому ж причина дальтонізму? Річ у тім, що колбочки-сітківки бувають трьох типів, кожен з яких відповідає за сприйняття певних кольорів. У людей, які страждають на дальтонізм, колбочок якогось одного виду менше, ніж інших. Треба сказати, що медицина досягла значних висот у лікуванні хвороб очей. Лікарі-окулісти навчилися робити дуже складні операції на очах, за допомогою лазера виправляти далекозорість і короткозорість, пришивати роговицю, що відшарувалась, і навіть вживляти пацієнтам штучний кришталик. Перші окуляри для корекції зору були зроблені, очевидно, у середині 13 століття. Перші лінзи виточували з прозорого дорогоцінного каміння, а потім був відкритий спосіб плавки прозорого скла. І окуляри стали доступні багатьом.